Lábán kecses, szárú, piros-sarkú csizma, fején pedig kackiás, veres kalpag, rajta hatalmas, tündöklő boglárral feltűzött, lengedező tolbokréta. Néhány ragyogó öltözetű úrált körülötte, kétségtelenül a szolgái. Ó!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 hogy merészelsz így bánni atyám uram jámbor alatt valójával? Nyisd ki a kaput és ereszd be! Láttátok volna, mint kapott süvegéhez a csélcsap sokaság, s hallottátok volna, milyen lelkendezve kiáltozták. Sokáig éljen a Velsi herceg! A strázsák tiszte lettek kinyitották a kaput, és amikor a nyomorúság kis fejedelme cafrangos belépett rajta,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 Személyem sérthetetlen! Kötérre jutsz, amiért kezet emeltél rám. A strázsa csúfondárosan tisztelgésre emelte alabárgyát, s vigyorogva mondta, mély hódolatom felségednek?" Aztán hirtelen nagymérgesen takarodnyavajás. Erre a röhögő csűrhe körülfogta a szegény királyfit, s bömbölve, ordítozva lehurcolta az országútra. Uthat királyfenségérek, király fennségérek! a Velszi hercegnek!